Velkommen til Livskompasset, det her er programmet, hvor vi afmystificerer og bryder tabuer om alt fra fysiske og psykiske udfordringer til livets store skilleveje. Jeg er jeres Wolfgang, og jeg håber, at du efter hver episode bliver klogere på dig selv og kan tage gode råd og erfaringer med dig, der gør det lettere for dig at lytte til dit indre kompas, dit livskompass. Tusind tak, fordi du lytter med. I ugens afsnit af Livskompasset skal vi snakke om, om vi finder svarene inde eller uden for os selv. Jeg er personligt stor tilhænger af, at vi finder svarene inde i os selv, så derfor så blev jeg også enormt nysgerrig, der så, at min gæst i dag lavet et Instagram-opslag, hvor han udtrykte, at det her med at finde svarene inde i os selv, er han et godt træt af, og to personligt rimelig altså uenig i, da han oplever tro på, at vi finder svarene uden for os selv. Så, mega spændende. For hvis der er noget, jeg driver sig meget af, så er det at blive udfordret på mine perspektiver og få indblik i andres liv og deres tanker. Og dertil så håber jeg selvfølgelig også, at programmet her overordnet set kan, kan få en, en del nuance. Så min gæst, der sidder lige foran mig i dag, er Morten Svane. Og øh, Morten Svane har de sidste mange år arbejdet som selvstændig inden for foto, video og kommunikation. Og så har han dertil en akademisk baggrund med en kandidat fra ITU-universitetet i København, med speciale i sociale medier. Og den næler du i hvert fald, fordi øh, du har over 40.000 følgere på Instagram og øh, giver generelt virkelig flot video- og fotokontent og virkelig god skriv. Så den akademiske viden er bestemt også en, der er blevet taget med sig i praksis. Dertil jamen, så kan vi kalde dig forfatter, Morten, da du er medforfatter til to bøger. Slut med forbudt, der øh, omhandler kost og vores forhold til mad, og øh, det blev så også til en podcast. Så du har skrevet en kogebog med proteinrige opskrifter. Jamen, så står du bag eller har stået bag podcasten Tanketid, og som mange af jer nok kender dig fra, så har du med dine to venner, Daniel og Malte, startet podcasten. Nu snakker vi om det. Så velkommen til, Morten. Tak, og tak for den fine introduktion. Jeg er ikke vant til at, at høre det op Du er, vant, ja. til ja, jeg, jeg er vant, vant til at introducere andre. Ja, jeg er nok vant til at introducere andre, og så tror jeg også, at der kommer sådan et imposter syndrome, hver gang jeg hører lidt af ting. Hvem tror ham, der han er? Åh, <laughs> ja, ja. oh, det kender jeg godt. Ja, men, men, det det. Um, det. men det lyder sgu meget godt, når man ramser det op sådan der. Ja, yeah, yeah, mm. selvom jeg har en følelse af, at jeg slet ikke har lavet nok. Mm. Altså, den er jeg blevet fuld af det meste af mit liv, tror jeg. Æ, og så nogle gange så er det meget godt, lige at sætte sig ned og tænke, okay, hvad har jeg egentlig fået udrettet eller lavet? Sådan? Men jeg ved ikke, hvad den der drift til at skulle skabe med at komme fra. Jeg synes, det er en, en blessing and a curse. Yeah. Ja. Ja. Fordi det er jo også en ret smuk drivkraft, der gør, at man man handlet på ting. Ikke? Jo, jo, jo, jeg har brugt meget tid på spekulere over det der, hvad der får os til at handle på ting, og hvad der får os til at skabe ting. Sådan, hvor den der, det der menneskelige drive til at, øh, ja, at skabe ting, men også at vokse. altså det, der, det her vækstbegrebe. Mm. Hvorfor, hvorfor ligger det så i boende også, at vi skal brede os ud? Ja. Jeg synes, det er mærkeligt, eller sådan, du ved, på en måde, at vi, kan, vi kan ikke kan stille os tilfreds ofte med det, vi har. Der er nogen, der så har gjort sin død og stille sig tilfreds med det, man har. Det synes jeg også er rigtig godt, og det forsøger også at gøre nogen, på nogle områder i mit liv. Men den der, det der, den der iboende lyst til at skulle øh, erobre territorium og ligesom udbrede sig og, sådan, og sådan, sætte du hele tiden en skal de være større, større, og nogle gange så kollapser de under deres egen vægt, fordi de bliver så store, at de simpelthen ikke kan ja, opretholde sig selv længere. Øhm, og hele imperiet er ligesom gået ned på den her, <laughs> den her enorme udbredelse. Øh, ja, jeg, synes bare, jeg ved ikke, jeg, ved, jeg synes bare, det er interessant, hvorfor, hvorfor, hvorfor vil vi så gerne hele tiden, hvad det gør det største. Ja. Ja. Men det er også fordi, der er en, eller ikke at jeg har svar på det, men det der med, at man, når man så når til det punkt, eller har bestedt det bjerg, så er det et nyt udgangspunkt, ikke? Jo. Så giver det ikke sammen tilfredsstillende. Altså, Nej, sammen det er den hedoniske trædemølle, du har gang i ja. dag. Jo. Altså ja, det, den, det. Øh, den svære den, desværre velkendte hedoniske trædemølle. Når vi først har tilvændet os et eller andet, så, øh, så er det ikke lige så spændende mere. Nej. Så skal der noget nyt til. Øh, der prøver jeg nogle gange... Altså der kan, man kan jo nogle gange godt sådan desensitivisere sig selv lidt over for nogle ting, eller sådan en stimuli, så man, man altså, også derved føle det lidt stærkere, når man går tilbage til det igen. Øh, men der er et eller andet... Altså, Ja, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg synes at den, der, den der hedoniske trædemål, den forbander jeg godt nok langt væk. Mm. Altså fordi du var, alle har prøvet det her med at sige, at man kommer et nyt sted hen og så videre. Og der er en fantastisk udsigt. Sådan en virkelig pædorask udsigt, ikke? som sådan helt taget ud af et maleri. Mm. Og man kan blive sådan helt betaget af den. Og allerede på anden dagen, så er sådan lidt, den er lidt mere velkendt. Tredje dagen, så er den endnu mere velkendt. Skinker den måske stadigvæk en tanke. Fjerde dagen, så begynder den at blinde lidt ind med resten af verden. Femte dagen, altså sådan... Yes. Nu, jeg ved godt, at der vil nogen, være nogen, der vil sidde og sidde og nej, nej, jeg, jeg kigger hver dag. <coughs> Men det er, sådan, det er næsten også sådan en opgave, det der med at skulle stille sig hen og rent faktisk bemærke, at det, det her, det er... Øh, ude af det ordinære. Ja. Altså sådan, ja, jeg er så ellers... privilegeret, jeg har et penthouse i New York. Nu skal jeg lige huske at <laughs> nyde <huludseriden, laughs> ja, ja, ja, ja. ja, Præcis. Øhm, der, tror jeg bare... ja, der, der, der prøver jeg at minde mig selv om det der nogle gange, når jeg skal godt kan mærke, at nu har, nu har jeg vendet mig til det her. Øhm, samme parforhold. Alle mulige ting. Vi vender os til alt. Mm. Altså sådan vores til... Jeg synes, den der den, det, det er jo en... den er jo øhm, hvad kan man sige, instrumental og, og essentiel for vores overlevelse. Fordi hvis alt hele tiden virkede nyt, så ville vi blive komplet overvældet. Så ville de være ligesom børn, ikke? Altså det er jo sådan, at, at, at, at børn, at det at, at de virker nyt hver gang, ikke? Eller... Jo, jo, men de kan jo godt ikke være, men det vil bare, det, det altså sådan, det er mere det der... Vi skulle lære alt, eller lære alt som ny information konstant hele tiden. Uh. Ja, altså det ville være meget, meget hårdt at være i den verden. Ikke? Vi bliver nødt nød, nød til at assimilere noget information. Ligesom sådan. Nu er det bare baggrundsstøj. Det baggrundsstøj. Desværre så sker det så også bare med, med andre mennesker, med udsigter, med virkelig fede oplevelser osv. Ja. Jeg har øh, rejst meget som barn og været enormt heldig der. Og, øh, vi havde også lejlighed ved den franske kyst. Mm. <laughs> øh, og havde bare enormt god udsigt. Og øh, kæft, der er, altså, der er så ligger der, og det er et af mine yndlingssteder i hele verden. Mm. Og jeg føler virkelig, at jeg, jeg så så mange smukke ting i en meget tidlig alder, at nu har jeg svært ved at, du ved, at blive begejstret over. Mm, ja, det er ikke, ja. fordi jeg har svært ved at blive begejstret over det, men, men det, altså, det kræver noget ekstra, eller det kræver den der bevidsthed om, at nu skal jeg virkelig huske at nyde det her. Eller ja. jeg skal huske at sådan lægge mærke til stedet og skønheden i det. Ikke? Jagter du så noget, der ligesom kan opfylde det igen? Nej. Nej, det vil jeg ikke sige. Okay. Ikke på den måde. Æm, fordi jeg tror, at så var jeg meget betaget af at eller som, og skulle jagte de her øh, smukke ting, eller præstationer og alt det her. Æm, men, øh, men nu prøver jeg så vidt muligt at gøre hver dag til en, en oplevelse okay. på en eller anden måde. det er også meget fint. Der. <laughs> <laughs> ja. Da jeg ligesom skulle research der lidt morgenen, så tænkte jeg, at han virker til at være en, der har gang i virkelig mange projekter. Og yeah. øh, tænkte, fedt. Og netop også den her drivkraft. Ikke? Og det kan man jo også høre på, øh, på min intro her nu. Og så så jeg, at du har skrevet om dig selv, at min superkraft og simultane undergang er at kaste mig hovedkuls ud i projekter uden fornemmelse for tidsforbrug. <laughs> ja, ja. Så hvis det vi lige skal have lidt det. en fornemmelse af, hvad du laver for tiden osv. Så hvad, hvilket projekt er du særligt optaget af for tiden? Uh, hvilket projekt er jeg særligt optaget af for tiden? <coughs> det er jo kedeligt at nævne et arbejdsprojekt, synes jeg. Hvorfor er det kedeligt? Fordi arbejde er bare lidt kedeligt, synes jeg. <coughs> det er det samme, altså, når man er på dates og sådan noget. Jeg er meget uinteresseret i, hvad folk egentlig arbejder med. Uh, altså, fordi, Jo, selvfølgelig kan det være en stor del af vores identitet. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at det nogle gange bliver helt vores identitet. Og det er også en ting, jeg har kæmpet med, fordi på et tidspunkt, der blev det meget af min identitet. Mm da jeg så en periode ikke kunne arbejde, fordi jeg fik en hjernerusselse, så blev jeg ligesom frarøget helt den der identitet, og så sad jeg lige pludselig sådan med den her eksistentielle krise, der hedder sådan, hvem er jeg så, når jeg ikke længere er ham, der, der har gang i alle de her ting, og helt tiden laver det her arbejde, meget hver dag, og alle de her ting, som jeg havde skiltet med på en eller anden måde. Hvem er der så tilbage? Hvad er kernen egentlig af det her? Og så kunne jeg ellers altså tænke over det på måneder, <laughs> og ende ude i nogle mindre gode konklusioner og osv., men der tror jeg, jeg fandt ud af det der med at lægge alle sine bolde i en kur som for eksempel arbejde ikke er særlig mm. øh, hensigtsmæssigt, det hedder det over. Men det er ikke det det det det det særlig konstruktivt på den måde, tror jeg. Man bliver nødt have nogle andre værdier, som er afhægtet, ting, der, kan, der nemt kan tages fra en, øh, tror jeg. Øh, men men, men ja, så er det jo totalt øh, Nej, jeg øh, på lige det. et tidspunkt. Det kan jo også være et, øh, altså et, et, et, et tankemæssigt projekt, eller bare et eller andet, der interesserer dig for tiden. Sådan, hvad Ja, men altså noget, noget, der interesserer mig meget for tiden, det, det er delvis kærlighed. Mm. Altså parforhold øh, og relationer. Øh, det er noget, jeg har gået og tænkt meget over de sidste par måneder. <tryk> men også den her... Øh, den måde... Altså noget af det, som vi måske kommer ind på at tale om en dag. Altså sådan, jeg er ret interesseret i, hvad det er, der gør, at... Nu ved jeg godt, at det generaliserer. Øh, men særligt mange sådan, kvinder har taget den her... Øh, hvad kan man sige? Både det her sprogbrug og den her bestemte måde at tilgå sådan øh, ting. Ja, måske særligt kvindercentreret i København, skulle jeg sige. <laughs> Men sådan, her, snakker du om den her New Age spiritualitet? Ja. Yeah. Yes. yes, yes. Så, så sådan hygge hos Og nogle gange så udvikler det sig til noget mere seriøst. Sådan at hele den her øh, ivrige... Adaptation af astrologi som et eller andet slags pejlemærke og, og sådan ledestjerne til liv. og øhm, ja og, og, og sådan bestemte ja, måder at øh, jeg agerer på og sådan den, den her meget ja de her sådan indre rejser og indre mm. pejlemærker og sådan ja der, der, der, der var sådan hele, hele den her ja Hvad så, når, side, når den... der er vokset frem når, når du ligesom ser den her tendens, kan man sige, ikke? og du tænker, at oh, det er godt nok interessant. Hvordan undersøger du så emnet? For eksempel? Altså, hvordan tilgår du det? Jeg tror bare, at jeg lidt falder over ting. Her, jeg finder det interessant mm. og spændende at læse og se, hvad det nu kan være. Nogle gange så er det sådan, at du, altså, når man først begynder at interessere sig for noget, eller kigge meget på noget, så begynder man at bemærke det flere og flere steder og artikler, man måske vi har skøjtet hen over tidligere, så er det lidt sådan hårdvendigt. Mm. Nu, nu synes jeg, det her danser, nu vil jeg gerne læse den, ikke? Så det er også bare nogle gange, at så præsenterer de der ting sig for en. Øhm, ikke som et eller andet øh, guddommelig <lød> Nej, <lød øh, men man har en fokus. Ja, ja, det er, ja. Jo, det er jo bare mønstergenkendelse, ikke? Ja. Øhm, altså, det er, det er bare, når du lige pludselig din hjerne er indstillet til at skulle opdage de her ting, ikke? Jo. Ja. Så, så ser man mere af det, mere, flere og flere, flere eksempler på det, det og så noget, Men jeg tror meget, at jeg læser, læser omkring det ja. forskellige steder. Ja og snakke med andre mennesker om det. Du skrev netop i går faktisk på Instagram, at ord som grounding og nervesystem og energi... <laughs> og du er fuldt godt med dig ja, okay. ja, ja, der selvfølgelig er det er selvfølgelig det. At de er blevet intedsigende. Ja. Øh, efter ligesom blevet kapit, Kapital. Ja, præcis. <laughs> ja. Hvad mener du, der er gået... Altså, jeg er på mange måder meget enig. Æ, jeg er især i den... Altså jeg, jeg falder totalt i kategorien, der går efter de her indre rejser og militærer og alt det her. Men ordet grounding, sådan, at vi er grounder lige. Ja. Oh, altså sådan, det er, det, det er blevet at har det for sådan? meget. Er det rigtigt? Ja, ja. i forhold til ja. hvad du, du skrev til mig, at du ligesom, altså det der med, at du føler meget svaret, at det du kan finde sig i. Allerede når du skriver det, så har jeg jo en masse antagelser og fordomme om dig. Ja, ja. Som du selvfølgelig er velkommen til at gøre til at skamme. Men jeg forestiller mig allerede, at du for eksempel, er relativt venstreorienteret. Jeg forestiller mig allerede, at du ligesom har en relativt homogen gruppe af venner, som går op i det samme, som synes, at uh, tarotkort måske er lidt spændende uh, hos grupper, uh, dyrker yoga, nu, nu har du så lige sagt, um, du ved, sauna, gus, meditation, den slags ting, yeah. uh, Det ved, tager på, måske på retreats, i hvert fald dyrker noget meditation af en art, altså sådan... Mm. Der, der, er <laughs> der er hele den der boks der hører med, ikke? Yeah, okay? Ja, præcis, ja. Um. Og det er jo også, altså på mange punkter falder jeg enormt meget i den boks, ja. Men der er også nogle andre punkter, hvor det jo også bare for mig bliver... Øhm, jeg tror, samtidig med, at jeg ser det som noget sådan åndeligt, og noget, der ikke behøver at blive forklaret, mm. øhm, så sådan noget som... Øh, astrologi, og tarotkort for eksempel, det har sgu ikke lige haft sin... Øh, jeg, jeg er ikke lige bidt af det. Øhm, fordi jeg tror også, at jeg og det er også sådan en, det er helt fra barndommen, hvis der er noget, der er totalt øh, hyped up, så gør jeg lidt i modstand ja, til det. Ja, så synes det er lidt, lidt irriterende. Ja, ja, ja. Øhm, og, øh, og det skal selvfølgelig ikke lægge låg på min nysgerrighed, Nej. så jeg er faktisk ved at være sådan, okay, jeg tager rotkort, okay, helt dejligt, så, så hvad, hvad er det egentlig, der menes med dem? Mm -hmm. Hvor er det, de blev brugt oprindeligt frem for, hvordan de bliver solgt nu? Mm -hmm. Så jeg kan godt lige at gå tilbage til sådan den. Så derfor så kan vi lige godt følge dig i det her med, at, at sådan noget som grounding og øh, energi og så videre kan nervsystem. være lidt nervesystem ja Hvad, hvilken du siger det er blevet indtrængende mm. hvilken betydning føler du der er gået tabt jeg tror bare at det, det bliver altså for eksempel nervesystem er jo et relativt komplekst begreb det dækker over et relativt komplekst og stammer fra altså et videnskabeligt begreb som er blevet sådan et, lidt forfladet i et synonym med kroppen øh, som som er Slet ikke digger, hvad det, hvad det egentlig indebærer, og hvor komplekst det egentlig er. Det er sådan noget, og jeg skal have ro på mit nervesystem. Du kan også bare sige, at jeg vil gerne have noget ro i min krop. Fordi mit nervesystem lyder mm -hmm. sådan lidt mere, mm, jeg ved ikke, det lyder, det lyder måske bare sådan lidt mere komplekst. Og, og nogle gange, så, øh, så specielt, nu skriver jeg også, at det er fordi, der er kapitaliseret på det, når det nogle af de her ting skal sælges, så, så bliver der nogle gange lånt et sprogbrug fra en verden, som lidt mere autoritativt og lidt mere... Øh, som har lidt mere pondus, øhm, og det skal lyde lidt mere spændende, og det lyder mere spændende og mystisk, og sådan næsten lidt lægeligt at sige nervesystem, bare mm. man bare sige krop. Øhm, men det gør også, at du forflader det begreb, altså det, det begynder at miste sin betydning øh, og sin kompleksitet, når, når, du, når det bliver brugt i flæng på den måde. Mm. Jeg har... Jeg ved godt, at jeg kommer til at lyde som en rigtig sprogkonservativ øh, gammel mand nu, Æ, Men, men jeg, og, og det er ikke sådan, at jeg egentlig, der holder på, at vi skal holde alle, at, du ved, ja, sprog er foranderligt, og jeg er med på, at det er en dynamisk proces, og, og nye ord bliver optaget, og de bliver formet af alt afhængig, hvordan vi bruger dem osv., men jeg synes, der er en forfladelse i sproget nogle gange, når vi, når vi bruger det så skødsløst. Jeg lyder virkelig konservativ nu. Uh, men Nej, men det er jo supergodt, når der går inflation i tingene. Ja, jeg, har ting, jeg, præcis, jeg har sådan en ting, når jeg, jeg påpeger det også over for folk, der for eksempel bruger øhm, angst eller deprimeret på en, på en måde, som, hvor de i stedet for bare kunne bruge, og så ofte det, de mener, uro eller nervøs. Hmm. Øh, for eksempel, oh, jeg har angst over for det her. Nej, du er nervøs. Du har ikke, du har ikke angst. Yes. Æ, eller siger, jeg det er ret deprimeret i dag. Nej, du er nedtrygt du er ikke deprimeret, fordi det begynder at miste sin betydning, så folk, der reelt er deprimeret folk, mm. der reelt har angst, det bliver, det bliver ja, det bliver sådan øh, det begynder at miste sin betydning og begynder også at miste sin, noget sin alvorlighed ja. øh, som gør, at man måske trækker lidt mere på skuldrene øh, når folk fortæller sådanne slags ting øh, så for mig der er det sådan vigtigt at, at, at sådan holde på, på den reelle betydning af ordene på en eller anden måde øh, og, og det jeg bare har set ved den her sådan, New Age spiritualitet og så videre, det er at at de der ord, øh, altså bliver, bliver brugt for at sælge ydelser, øh, og som sagt så bliver det brugt i sådan en, en, på en måde, som mm, ja, altså sådan for det skal lyde mere appetitligt og mere, måske mere autoritativt osv. Øh, fordi det så man bliver nemmere at sælge ud, så så bliver der brugt alt det her med at grounde og nervesystemet, ro og... kan du komme på andre eksempler? Det kan du jo garanteret. Mm. Esempler, andre. Flow. Flow, Energi. Ja. Energi. Altså, Energi. vi kender dem alle sammen godt. Det lyder sådan det et lidt formvundet sprogbrug, som skal, ja. som skal lyde tiltalende. Og som tit også, øhm, jeg har lyst til at sige, et, altså, hel, hele den bevægelse er enormt våget af kvinder. Så er sprogbruget der er også blevet formet efter, på en eller anden måde, at skulle tiltale kvinder. Mm. Jeg synes, det der er interessant. Jeg siger ikke, der er noget galt det. Der. Det er ikke, fordi siger sådan, nej, hvor er I lidt af Men anden, det, er, noget. det er blødere, kan man sige. Ja. Sproget, ikke? Udover det der nervesystem, det, det kommer lidt ud. Men samtidig så er det, sådan en, ja, det er sådan en lidt mere spændende måde at sige ja. det på. Ja. Der tror jeg, at jeg har sådan noget, for eksempel ordet som energi. Øhm... Det er nu muligvis er et det eller andet af mine haderord men Jeg bruger det så meget, men, ja. men, men jeg tror også, at jeg bruger det i sammenhæng, hvor at det lidt handler om for eksempel vibrationer i kroppen. Og vibrationer, er, det er et andet ord. Vibrationer, yes, ja. Ja. Men du ved, altså, at, at der er de her frequencies i jorden og i vores kroppe, og det derfor vi også kan høre noget, altså musik når tre falder og alt de her ting. Mm. At, øhm, og jeg tror at ikke, at, at, øh, at jeg er en hellig inden for at bruge alle de her ord på den rigtige måde. Men jeg tror bare, at jeg synes, det, er det kan være ærgerligt, når ord som energi bliver så øh, almen brugt, at man egentlig ikke forstår, hvad det er. Nej. Øhm, at man mere bare tror at det er det ved jeg ikke, en ting hvor altså en, en flyvsk ting ja. men det er faktisk du ved, en videnskabelig ting ja. øhm, så så der der for mig der er det, der er lidt ærgerligt, hvis man man bruger det på en måde som øh, hvor man egentlig ikke kender betydningen af det det der med vibrationer det er jeg gerne spørgsmål. for det er noget der sådan længere tid har ja har, øh, yeah prikket lidt til til altså sådan det, jeg jeg har set det brugt enormt meget sådan det alternative miljø, særlig meget særlig meget det her sådan et alternativ yoga agtige miljø og særlig, sådan, også meditationsmiljø og så videre det her med sådan high frequency living og så videre mm. og, og det virker øh, for mig helt øh, øh, grundløst yeah. ja ja um... Altså jeg ved godt, selvfølgelig at er der, er der, er der, er der vibrationer i lyd osv., men, men, men at det skulle have nogen... Ja. Altså det, der, sådan, hvad betyder det at leve high frequency for eksempel? Hvad betyder det? Nå, nu springer jeg simpelthen lige ind her øh, i podcasten, fordi jeg var i gang med at redigere den med Morten, og jeg kunne høre, at jeg kommer til at bytte om på nogle ord, øh, når jeg fortæller, hvad det betyder at leve high frequency. I hvert fald ud fra mit perspektiv. Så det her, det er altså bare lige mig, der springer ind og forklarer det ordentligt, fordi øhm, det nytter jo ikke noget, at, at jeg kommer til at fortælle løgne, hvad jeg siger. Så det her perspektiv, jeg kommer til at snakke ud fra, jamen det er altså ud fra den forskning, jeg har læst, og især det, som øhm, Dr. Joe Dispenza, han øh, snakker om. Det gør han blandt andet i sin bog, Becoming Supernatural, hvor han forklarer om øh, kvantefysik og øh, psykologi osv. Bla, bla, bla, I forbindelse med netop frekvens, meditation, alt det her hvordan vi kan udleve vores fulde potentiale med basis i videnskaben. Han har også en serie på det, der hedder Gaia, som er et spirituelt Netflix, kan man sige. Der er mange spøjs tænkt der, og det er bestemt ikke alt, jeg kan anbefale, men jeg vil virkelig anbefale at gå derind, og så tage, hvad du kan bruge eller resten lige. Og hans serie er i hvert fald helt vildt fantastisk og har gjort enormt meget for min forståelse af det her. Men sådan som jeg forstår det at leve high frequency, jamen så vil jeg godt lige forklare hurtigt, at netop altså fra et videnskabeligt perspektiv, jamen så er begrebets frekvens ofte forbundet med vibrationsmønstre. Og som vi kender det, jamen så i fysik så er frekvens et mål for, hvor mange svingninger eller cykluser, der forekommer i en given tidsenhed. Og alt det universet, inklusive vores kroppe og tanker, jamen kan altså beskrives i form af energi og vibrationer. I sammenhæng med neurovidenskab og psykologi, jamen så kan man altså meget tydeligt se, at det her med at have en positiv tankegang og praksiser, der bringer os glæde og en følelse af tilfredsstillelse, har direkte effekter på hjernens funktion. Og den måde, som hjernen reagerer på, blandt andet æ, æ, ændringer i vores hjernebølgemønstre. Og det er især det, som Dr. Jody Spencer snakker rigtig meget ind til i forbindelse med meditation. Der er også blevet lavet nogle studier på munke og hvordan deres hjernebølger Øh, ser ud kontra vores, øh, vores andres hjernebølger. Og øh, det er også ud fra det, at jeg ligesom har den her forståelse af okay, at leve high frequency. Øh, det har altså noget med de her hjernebølger at gøre. Så i forbindelse med hjernebølger, så kan det at leve i en høj frekvens, altså være forbundet med forhøjet bevidsthedstilstande. Og hjernen producerer forskellige typer af elektriske mønstre, kendt som hjernebølger, som er det, jeg snakker om. Og de her hjernebølger bliver altså kategoriseret i forskellige frekvensniveauer. Herunder delta, som er den laveste, det er den, der er forbundet med dyb søvn, så kommer theta, alfa, beta og gamma. Og beta, det er altså den, det, der sådan er, er forbundet med vores normale niveau, kan man sige, øhm, at typisk beta, vi er i, når vi er på arbejde og bare lever vores liv generelt. Så det er med at leve high frequency, det er altså, når vi kommer op i de her gamma-bølger. Og det skal sige, at det, det skal sige at det er ret vigtigt i de her forskellige hjernebølgeniveauer, at der er en form for brain and heart coherence. Det vil altså sige, at hjernen og kroppen snakker sammen. Og det kan man læse meget mere om i forbindelse med Dr. Joe Dispenza. Men øh, min pointe er bare, at det er de her gamma-bølger, som jeg gerne vil til, Gamma-bølger er ofte forbundet med meget høje kognitive stadier. Det vil sige, at vi er enormt gode til at tænke positivt. Vi er gode til at se muligheder. Vi er gode til at problemløse. Vi er gode til at være kreative. Så lige pludselig har vi altså en eller anden form for en superhuman øhm, følelse i kroppen. Og vi kan lige pludselig alt muligt. Og det er også det, altså når man snakker om flow så Så virker det hele bare let. Altså det kommer bare til os. Det er som om, at vores hjerne fungerer på en anden måde. Og det tror jeg, vi alle sammen har oplevet på en eller anden måde, at det lige pludselig være sådan, wow, det var som om vi fik noget ekstra viden, ekstra energi, et eller andet, der bare gjorde, at det flød med det. Og øh, det er altså typisk forbundet med gammabølger. Og øh Yes, det var simpelthen bare det, jeg lige ville hoppe ind og sige. Og selvfølgelig i show notes, så linker jeg til, øh, til nogle forskellige studier. Øh, og blandt andet Dr. Joe Dispensers øh, bøger og ser serie på Gaia. Og så prøver jeg at finde noget i short form, der kan være let at, øh, at gå ned og se på. Så, øh, nu hopper vi tilbage til podcasten. Ja. Jeg gad jo godt at se de undersøgelser, du snakker om, og se yeah. hvor spekulativt, de er. Fordi nogle gange, så det der rigtig tit sker i de her miljøer, det er, at der bliver taget et, nogle meget spekulative, meget små, meget lidt generaliserende, øh, generaliserbare studier. Mm. Øh, og så bliver der øh, og så låner man lidt fra videnskaben noget af den troværdighed, der ligger der, <clears throat> og så omformer man det til noget, man kan sælge. Øh, og som lyder semi-videnskabeligt, det er nok vil kalde videnskabeligt. Øh, fordi det egentlig ikke overhovedet er videnskabeligt, men det lyder lidt henad, det låner sprogbruddet. Øhm, så jeg gad jo godt at se, sådan, hvor, hvor, om man reelt kan påvise de her ting, mm. og, hvor, øhm, ja, og hvor overførbar, fordi det er også en ting, nogle gange kan du godt måle nogle ting i hjernen, men hvor overførbar er det, eller måle forskellige ting i kroppen osv., men det er sådan rent mekanistisk. Mm. Det er ikke sikkert, det er overførbart til... Til virkeligheden, til virkeligheden ja. ja. Ligesom der kan være noget, der teoretisk, men ikke rigtig fungerer i praksis. Ikke? Ja, ja, og så, der er masser af mekanistiske ting, vi kan påvise, der sker i kroppen, men så finder man ud af det, at det er faktisk ret svært. at øh, overføre det til sådan reelle, øh, altså uden for et meget kontrolleret miljø med meget bestemte ting og bestemte mm. faktorer osv. Øh, men fedt. Jeg vil, jeg hvad hedder det? Jeg finder nogle gode undersøgelser. Ja, det er meget gerne. Det er meget Jeg har godt det set, at begynder at blive snakket om sådan noget. Jeg har set sådan en Emil Torup, der var meget ud og snakke om den her sådan nye livsstil. Han, han har ført os så vidt ikke som sådan en meget sådan biohacking, øh, hvad der eller det. Mm. Kalder det? Æh, hvad hedder det hele den bølge der, der? Jamen er ja biohacking er. Ja. Det, det stammer meget af det derfra. Nu har jeg, jeg ender lige lad en podcast noget så man glemme hvad det hedder, den, den nye bølge der. Men han sagde at han havde sådan, nogle, sådan en, en lille ting der udsender vibrationer og sådan nogle, øh, theta bølger eller sådan noget. M. Mm. det der sådan? noget. Ja, så det er niveauet lige under gamma faktisk. Ah, okay, okay. Ja. Okay, ja. ja. Men sådan ja, så altså, det er måske på... en, en krystal eller en sten eller ja, eller det var eller noget. Eller den skulle ligge på brystet, der er med, som er udsender nogle vibrationer. Nej, ja. jeg tror, at jeg det ved, hvad det er for en det er sådan en øhm, hvor der er sådan nogle øh, wires. Ja. Som, ja, som, ja, okay, er ja. jo spændende. Ja. Nå. Jamen, det vil jeg også gerne lige undersøge. Jeg blev faktisk præsenteret over det her den anden dag, eller sådan, der var en, der, der viste mig det. Ja. Øhm, og det er jo også bare sjovt, alle de ting, man finder på, som så bliver solgt. Men ja, men, øh, ja. det er jo en... Øh... Det er jo bare, hvad der... Der vil jeg sige, det er, hvad der føles rigtigt for en selv. Ja, ja, selvfølgelig. Man er jo fuldstændig fri til at gøre, øh, hvad man vil. Mit argument imod det, hvis jeg skal komme med det, mm. øh, det er, at man ender nogle gange med at bruge rigtig mange, mange ressourcer og tid på noget, som ikke har nogen betydning, i stedet for at rette den opmærksomhed, den tid og de penge hen mod noget, der rent faktisk enten har en reel effekt eller har en, har, gør noget godt i ens liv. I stedet for så retter man det mod nogle, nogle ting, som måske føles vigtige, men som egentlig er relativt øh, ligegyldige i det store, mm. store billede. Ja. Øh. Og måske bliver mere en del af en identitet og en bestemt øhm, måde at leve på, som, som, som, som bliver sådan en del af ens fortælling. Altså man bliver en, en sådan ret del af en, der gør sådan noget her. Jeg, ja. jeg, jeg sidder og laver high frequency ja. <laughs> living, uh, ude i skoven med mine uh, ting amulet på brystet eller hvad det nu kan være. Ja. Jeg tror det er ret sjovt, at det Alan Watts, der siger øhm, på et tidspunkt i, der han snakker, at han, han forklarer øh, budskabet, eller meningen bag øh, det, kinesiske, det kinesiske ord, øh, wu -wei, mm. som jeg også har tager sig ved på min krop. <laughs> Æm, men, øh, men hvor at, at det handler om non-action, kan man sige. Det handler om på en eller anden måde at følge med fløvet. Ja. Dermed, hvis man øh, vil noget for meget, så løber det også lidt fra en, kan man sige. Ja. Øhm, så det her med hvordan kan du jeg synes at det smukkeste billede på det er og vi kan selvfølgelig gøre det mere konkret, men det smukkeste billede på det er at når man blender så meget sammen med det man er i gang med, fx en danser når man ikke kan skelne dansen fra danseren mm. når de ligesom bare er sådan en synergi sammen anyway han snakker om at der er mange ligesom til tilhængere af, af det her Wu Wei og øh, Dao De Ching som, som det kommer fra øh, som er en kinesisk øh, hvad hedder det tro, øhm, at dem, som ligesom har taget det her til sig og siger, okay, nu skal jeg bare være total in the DAW, som det hedder, nu skal jeg være total i nuet, jeg skal være totalt flydende alt det her, mm. så bliver det en ny identitet. Ja. Så i stedet for egentlig at blive flydende i deres egen måde, så spejler de bare den måde, verden er på nu. Mm. Så at gøre ligesom det modsatte. Nå. Så er de jo lige så fanget i det ligesom at man måske kan være lige så fanget i, at man skal have sin krystalmesser for at finde sin kraft, eller man skal have tarotkort for at vise vejen frem. Ikke? Ja. Så det der med, at vi... Det er den der evige rejse med at prøve at holde fast på noget, men, men også bare have altså være detached mm. fra det hele, kan man sige. Ikke? Ja. Giver det mening? Ja, det giver mening. Ja. Hvis vi skal hen til... Også fordi jeg kunne godt tænke mig at snakke om det her med, hvor vi finder svarene henne. Du, ikke? Ja. Øhm, og jeg vil gerne bevæge mig hen til, at vi snakker om at, ligesom at konkretisere det med en skillevej, du har stået overfor. Ligesom på et tidspunkt i livet, hvor du skulle, skulle tage nogle valg. Men vil du først forklare, hvad du, hvad du egentlig mener med, at vi skal finde svarene ude for os selv? Øhm, jeg spekulerer lidt på, om vi skulle tage eksemplet først, fordi det vil give mere mening ja. øh, med, øh, med det med svarene. Øh. Super, lad os da ja. det... Jeg, jeg, jeg tror måske, ja. at, det, at det bliver en mere elegant måde at forklare det på, eller en mere, <coughs> at det giver mere mening på en eller anden måde. Ja. Øh, fordi så tror jeg, det står bedre i, i forhold til, hvad man kan gøre og ikke kan gøre, eller hvad jeg tror, man kan gøre og kan gøre. Øh, ja, man skal bare gå i med det så. Det os gøre det. Okay. Øh, jamen, for... Fem, seks år siden. Nu spurgte du mig, før vi optog den podcast, at Det rigtig svært at komme i tanke om det der med en skillevej, som jeg synes, skal have mening at præsentere Så det bliver den lidt kedelige professionelle skillevej, som, som mange sikkert kender i løbet af deres liv. Men, men, så jeg har været selvstændig i, jeg omkring ni år. Øhm, og de første år af min selvstændige karriere, der øh, lavede jeg rigtig meget... Der var jeg også sådan lidt en som nu, men, men meget sådan kommunikation og idé og <coughs> idégenerering og... Ja, lead og sådan noget. Leads og sådan noget. Um, <laughs> og sådan noget. <laughs> yeah. Jamen altså, det yes. for Marketing, yeah. kommunikation. Ja. Præcis, marketing, kommunikation, ja. alle slags ting. Um, og, og var sindssygt motiveret for det job. Jeg arbejdede for en stor kosteskudsvirksomhed og, og fik rigtig meget ansvar. Fik med med ansvar. <clears throat> min, min, min chef på det tidspunkt var rigtig god til at spotte, at jeg havde det godt med autonomi og og kunne godt se, at hvis jeg, hvis jeg fik lov at løbe med bolden, så skulle jeg nok også løbe med den. Mm. Øhm, og, og, gik, og gik meget op i det, og det var mega motiverende at sådan ligesom se, at jeg lige der havde kommet til live. Og, og det var ligesom også min første sådan rigtig øhm, voksenjob på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og blev meget sådan investeret i det, og, var, og det skal lige sige at forestående til det, der var, at jeg havde haft et, et, et, et ret mislykket arbejds- eller sådan, min, min første erfaring med, med arbejdsledet var ikke særlig godt. Æh, sådan helt fra tilbage, fra at jeg var 14, eller hvad hedder det, 12, 13, hvor det var, hvornår man begyndte at gå med viser, jeg ved ikke, hvornår man første gang er mm. det. 14, 13? Ja, yeah, det skal vi lige Nogen retning. Ikke? Yeah. Jeg kunne ikke finde vej, og så endte med at smide viserne ud. og Det job havde, altså, havde jeg ikke så lang tid. Jeg prøvede at blive fyret fra en Simleven, jeg blev fyret fra en Blockbuster. Æh, sådan, jeg, du ved, alt det arbejde, jeg har haft, mm. har jeg syntes været enormt kedeligt. Jeg synes, det var intet senere, jeg har ikke gået op i dem, og som resultat af enten stoppet, eller blev fyret, eller kedet mig så meget, at jeg ikke følte, at jeg sad engang i sådan et callcenter lige der og flyttede til København, øh, hvor vi skulle ringe ud for sådan et øh, analyseinstitut. Mm. Det var ikke Gallup, det andet. Jeg eller andet. Jeg har, lige jeg, har lige altså, vi, jeg sad der sådan noget en eller to gange om ugen, og vi skulle sidde der i... Altså det var en relativt kort arbejdsdag. De følte så langt, de timer. Jeg havde det som, at jeg der to uger, når jeg kom ud efter sådan en, et dag. Der. Det var det værste, jeg nogensinde har udsat mig selv for. Det var så kedeligt at sidde og ringe de her mennesker op, som I overhovedet ikke gad mm. de her ting her. Hvorfor startede du på det job? Altså sådan, jeg var lige fra København, at og jeg kendte en, og hun skaffede mig det der job okay. der. Og, hun var sådan, og jeg tænkte, fedt, lad mig tjene nogle penge øh, på en eller anden måde. Øhm, og det var bare, altså... Og, og, det, var, og, det, var sådan, og det var også så kynisk på en eller anden måde, bare at sidde ringe alle de her mennesker op, og så havde vi sådan, en, du ved, sådan nogle scripts, man skulle følge, øh, som vi skulle sådan spørge med nogle nogle ting. Og så var det jo så var der sådan nogle målgrupper også. Ikke? Mm. Altså hvis de faldt uden for målgruppen, så skulle vi bare ditche med det samme. Og jeg fik tit fat i sådan nogle ældre mennesker, at du ved, så de var altid klar på at snakke. De ville altid gerne. Yes. Det var de eneste, der var altid var sådan, selvfølgelig ville de gerne udfylde det her. Og så finder man ud af, at jeg er 75 og er 10 år for gamle i forhold til den Jamen, her... Ja, du passer ikke ind i den Ja, der, der præcis. Ja. Der er tit et cap på sådan i 50'erne eller sådan noget. Og ofte så endte jeg bare med at sidde og fylde ud. For dem. Så hyggede snakke jeg snakker med dem, og så sad jeg bare fyldt ud. <laughs> <Selv>. <laughs> altså, jeg er blevet fyret, hvis der er nogen, som var blevet opdaget, men det, det, det, <laughs> det kunne ja. jeg ikke... Øhm. Ja, så så meget kan I stole på <laughs> de analyser, <laughs> de analyser. Der, hvis jeg havde siddet der. Hvilke, jeg, hvilke år selv var du sad? du sad der? Nej, det, du... det er mange år siden. <laughs> det, det er rigtig mange år siden, så. Og, der, og der sad jo folk, der som virkelig gik op i det. Men jeg, jeg, det var en meget lang måde at sige på, at hvis det ikke var noget, der interesserede mig, så følte jeg vildt, at jeg døde lidt indvendigt. Mm. Æh, så, sådan havde det meget. Det er en sindssygt sindssyg privilegeret standpunkt at have. Det er jeg helt bevidst om, der er rigtig mange steder i verden, der ikke har øh, den mulighed. Æh, men det har vi her, ja. Æh, så det er ligesom mit udgangspunkt. Øhm, og, og, det, og jeg havde bare rigtig svært ved at finde noget, der interesserede mig, og, og hele vejen under min, min universitetsuddannelse osv., gik jeg ligesom og over, hvad fanden der egentlig skulle ske med det her arbejdsliv her, fordi jeg havde så dårlige erfaringer med det, og jeg havde fået noget, noget, øh, noget arbejde under mit studietid, men det var ikke særlig sjovt, der var sådan et krydstogsbureau, hvor jeg skulle sidde og lave sådan nogle, også nogle lidt kedelige ting, så og, sidde og nogle ruter ind og sådan noget, <coughs> og øhm, så fandt jeg så det her arbejde her, øh, lidt tilfældigt øh, gennem øh, internettet fordi jeg sagde min mening omkring nogle ting, og så lige pludselig så spurgte de, at hey, ville du ikke hjælpe med at lave den her. Det skulle lave sådan et redesign af sådan en, en side, jeg var aktiv på. Så jeg jo, det kan jeg godt, og så, mm. så øh, uden at have nogen som helst forudsætning for det, andet end at jeg havde en studie, eller jeg gik på et studie, der lød som, at det godt kunne understøtte det på en eller andet måde. Og så gør jeg det og, og gik op i, og jeg synes det var sjovt, og så synes jeg, jeg gjorde det godt, og så kontaktede jeg med jeg arbejde og med arbejde. Slip, så rullet bolden var, og mm. så kom jeg sådan lidt tilfældigt ind at på prøve det her med at finde svar eller ej, det var bare tilfældigheder, der gjorde hvor jeg ligesom fulgte en interesse og skrev om noget, jeg havde en holdning og en mening om, mm. eller en mening til og så begyndte bolden at rulle og så fik jeg med, med at arbejde den vej og lige pludselig, så havde jeg lidt fundet min hylde så fandt jeg ud af, hey, der er eller her jeg får ros for det, jeg er god til det jeg er jeg, jeg er motiveret for det, jeg har en intrinsisk motivation jeg behøver ikke at svinge mig selv op til at gøre det, Nej. det der ligger simpelthen en iboende lyst i mig til at gøre det her og meget den den iboende lyst var helt klart kædet sammen med, at det var sådan første gang, at om livet, måske virkelig følte, at fik anerkendelse for eller andet på den måde. Mm. Øhm, det, det, tror jeg, det, det tror jeg, at det blev blevet drug for rigtig mange der, der arbejdssnarkomane rundt omkring, du finder, det er det der med, at de sådan, der er meget anerkendelse at hente på den måde. Ikke? Mm. Øhm, og der er også derfor, at folk er nærmest villige til at ofre deres tid på det. så er det svært at overvise folk om at bruge så meget tid på det. Yeah. Men... Øhm, og jeg fik ligesom mere med at arbejde for den her virksomhed, og var også kommunikationschef i en, en periode faktisk, og fandt ud af, at jeg gerne vil tilbage til at være freelance igen. Øh, Sejt. Ja. Så hvor lang tid havde du, altså, fordi du kommer ind og laver noget, noget redesign for dem osv.? Ja. Øh, og du har lavet video ved siden af? Det kommer fra senere. Ja, ja, det kommer fra senere. Det er en okay. del af rejsen. Okay, ja, ja. yes. Ja, den, så, så det første tid, langste tid, jeg arbejder med dem, der var det mere bare, Uh, ja, der, der stod jeg for at projektleder at vi, hvis vi skulle for eksempel skulle have lavet noget markedsføringsmateriale, og så videre, mm. ikke? men jeg var ikke operationel, der var ikke meget ude i skyde, og så jeg idéudviklede det mere. Mm. Men sådan 4-5 år nede, år nede af, den, øh, af den vej, hvor jeg faktisk også på et tidspunkt blev, ligesom blev tilbudt øh, procenter øh, i virksomheden i forhold til et fremtidigt salg. Og det var også da, jeg blev fastlåst, en periode, som, som, som kommunikationschef, fandt ud af, at det var virkelig noget for mig. Øhm, det blev lige pludselig meget rigidt, og, og sådan, der blev holdt meget opsyn med mig, og det fungerede ikke så godt under, under den slags rammer. Det var lidt sjovt, at han gik helt modsat af, hvad, hvad han ellers havde set ligesom fungerede godt for mig. Øhm, der var ikke den samme frihed overhovedet. Kan man sige? Nej. Der blev meget mere nøje regnet i forhold til timeantal og sådan noget, om jeg opfyldte det, jeg skulle, der, i stedet for at kigge på, hvad var mit output. Yes. Øhm, og som hvis du var kommunikationschef mm. på det her tidspunkt? Mm. Så forventes der også flere ting, hvorfor er det, at den anerkendelse ikke kommer ligesom så let? Ja, der blev forventet mere, og så plus, særligt i forhold til, at der ligesom også er en procentstige, hvor jeg får få, få nogle procenter af et eventuelt salg. Altså, så forventede han virkelig, at man lagde meget i det, men det gjorde også, at han måske blev en lidt halvdårlig leder, fordi han blev ekstremt øh, micromanaging, og mm. det kan jeg ikke med. Mm. Jeg kan ikke med folk, der micromanager micromanage på den måde. Men i hvert fald... Øh, går tilbage til at freelancer for dem igen, øh, og afsiger ligesom, at den, øh, den, den, øh, den potentielle aftale der. Det blev jo solgt for et træsifrede øh, millionbeløb nu i <laughs> <laughs> så det kigger ikke en virkelig god, god page. Beslutning ja. ja. ja øh, så, så det var en rigtig god beslutning. Der, kunne jeg, der havde jeg <laughs> haft en chance for at komme ind på det her fucking københavns boligmarked. <laughs> Ja, så lige pludselig jeg begynder at bemærke, at jeg faktisk har svært ved at med at motivere mig selv til at lave de her opgaver. Ja. Og det var meget motiveret for at gøre. Før skulle jeg, jeg udskyde det simpelthen med, mere at mere, øh, begyndte sådan helt at, at stoppe med nogle gange at svare mails og sådan noget, fordi jeg ikke kunne overskue de her ting. Mm. Altså sådan, der var jo ikke et fast arbejdsvold på den måde, så det var mere med at de skrev til mig og sagde, kan jeg kan lave den her ting. Og nogle gange så valgte jeg simpelthen bare lidt at oversætte de der mails der. Øh, ja. Det er sådan helt, når jeg tænker tilbage på det, sådan, jeg ghostede dem lidt på nogle områder. Ikke? Sådan, det var en virkelig dårlig måde at håndtere på, men det var fordi, jeg tror, jeg havde så svært at finde ud af, hvad fanden der er der på spil her. Øh, lavede stadigvæk meget for dem, det var ikke det, men jeg kunne godt mærke, at jeg, jeg sådan ubevidst begyndte at udfase nogle af de der ting lidt. Mm. Og til sidst kunne jeg, det tog ret lang tid, det tog måske et års tid at indrømme over for mig selv. Jeg har faktisk ikke helt lyst til det her med, jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at prøve noget andet. Hvad var din opfattelse af dig selv, kan man sige, nu, nu for eksempel, når du får en mail, så er jeg keder ikke at svare den. Ja. Slitter den lige, eller du ja. ved. Ja. Åbner den bare, og lader den være. Ja. Var, hvilken følelse fik du i kroppen? Fordi jeg tænkte, du har, det virker til, at du også har haft lyst til at gøre tingene godt, op indtil det. Ja, ja, klart. Jamen, jeg... Det var, altså jeg havde jeg havde et meget anspændt år <lægge> sige sådan altså jeg gik jeg brugte utrolig meget tid på at tænke over altså den, der, den her den murende følelse jeg havde i kroppen eller hvem skal sige sådan en der er et eller andet der ikke er helt rigtigt mm. der er et eller andet der er lidt forkert her jeg kunne ikke helt sætte sæt fingeren på hvad det var altså når jeg godt ligesom kunne mærke det sidst kunne ligesom pege på at okay, jeg har virkelig svært ved at tage mig sammen til de her ting jeg har nogen enorm svært eller enormt nemt ved at gøre mm. så så det var sådan en følelse af at øh, af fortvivelse, tror jeg. Måske beskriver det bedst. Ja. Jeg var vant til meget sådan, det er fedt at bare stå op og have mega meget lyst til at angribe dagen, og get out there, og gøre ja. ting og sådan noget, ikke? Og den havde jeg bare ikke på samme måde. Det er også lidt sådan en identitet. Altså sådan, hvem er jeg så? Hvis sådan en, den her store, vigtige del af mig begynder at falde med lidt. Ja, men den tror jeg, det, det med forløb skete faktisk undervejs her. Og den havde lidt, okay. den havde lidt sat et nyt perspektiv på, i forhold til det der med, sådan, hvem er jeg så? Jeg, havde, jeg var allerede ret opmærksom på, at det er ikke arbejdet, der skal være hele min, min personlighed. Mm. Øhm, det er i hvert fald ikke de værdier ved mig. Det er, min, det er ikke min arbejdsflid, der skal være den dominerende værdi ved mig. Der skal mm. være nogle andre ting, øhm, som, er mere, øhm, ja, som ikke er præget på samme måde af eksterne faktorer. Mm. Og øhm, ja, så til sidst, så, så, så nåede jeg simpelthen til den konklusion, at jeg tænkte, at jeg bliver nødt til... Og det er så der, hvor, hvor, hvor du måske siger sige, eller vi kan snakke om det her med at det indre, mm. det ydre svar. For mig, der handler det om, at øh, i de situationer, der bliver man nødt til at handle sig ud af det. Ja, og, og der føler jeg næsten, det at begynde at kigge øh, helt vildt meget ind i sig selv, øh, har den modsatte effekt. Mm. Øh, det er jo fint at være introspektiv. Det er jeg også, jeg er totalt nagelpælende på mange områder, det indrømmer er blank. Øhm, og, og bruger også for meget tid inde i mit eget hoved. I hvert fald nogen reflekteret, ikke? Altså, jo, jo, så, jo. På godt og ondt. Ikke? Mm -hmm. Fordi du kan, også, du, kan, du kan tænke dig ind i rigtig mange dårlige ting. Øh, altså, det, det har jeg ligesom også måttet kende, at lige så meget som jeg kan bruge tænkning til at øh, overveje ting og være reflekteret omkring ting, så kan jeg også tænke mig ned i et sort hul. Mm. Den, har, den, har en, den har en fordel, at den har en, en slagsæde. Og for, for mig nogle gange er den klart, kammer over en slagsæde. Ja. Øhm, men der... Der måtte det ligesom handle mig ud af. Det. Så jeg, jeg sagde sådan helt konkret og højligt til mig selv. okay, de næste to, tre måneder, der gør jeg lige præcis, hvad jeg har lyst til. Jeg er ligeglad med, om jeg tjener penge på det. Lad mig prøve at følge, hvad jeg synes er spændende og interessant. Mm. Og tilfældigvis på det tidspunkt, var jeg faldet over nogle youtube videoer med en gut, der filmede og tog billeder. Og, og blev bidt af det. Eller, der var sådan et eller andet i, det, i det, måske i det kreative idé, som jeg havde lidt havde savnet ved det mere sådan markedsføringsagtigt, selvom det selvfølgelig også er kreativt i slet afhængig af hvad du laver. Og jeg fik lov til at lave mange kreative ting. Det var ikke det, men det var inden for en meget. Men det er også inden for en, en sundhedssvær, ikke? det var et begrænset felt på en eller anden måde. Ja. Man begynder også altså sådan... Når man har været i den branche længe nok, finder man også ud af, at man bare sådan lidt gentager de samme ting igen og igen og igen. Og, det gør man jo alle. Altså... Ja, det skal man ikke tænke for meget ja, over. Nej. <laughs> det skal man ikke. Men der er nogle brancher, hvor det virkelig sådan, hvor man finder ud af, sådan, okay, det er... 5-6 store sandheder her, og det er dem, vi bliver nødt til at vende tilbage til, der yeah. vi gerne vil booshitte, som der så er rigtig mange, der gør, og prøver at finde nye ting hele tiden. Ikke? Men jeg havde ligesom lagt en linje, at vi netop ikke skulle booshitte i den der virksomhed. Mm. Vi skulle være ret transparente, og vi skulle faktisk, som virkede som var en skide god kommunikationslinje. Yeah. Vi løg ikke omkring, at vores produkter skulle være mere effektive. Vi, vi udgav studiet, der nogle gange viste ineffektiviteten af de produkter, vi solgte, og folk købte dem stadigvæk. Mm. Altså sådan, du ved, det var, vi var med til at gennemgå vidt og sætte folk, der havde en akademisk grad, til at sige, gennemgå det her studie, der forklarer om det her produkt, som vi sælger, okay. hvor konklusionen var, at det så ikke ud til at have den store effekt. Ja. Æ, det var lidt interessant, men øhm, det, det viser at det, det faktisk godt kunne betale sig, at være ærlig Det kan man bare sige. Det, det, det er jo ret sjovt, men det var også selv, at, okay. altså, altså så er det også det sjovt med, det her med, med kollagenpulver og sådan noget, som er blevet meget sådan op ja. i tiden det sidste okay. stykke tid. Ja. De sidste par år. Øhm, hvor at man også læser studier med, og man er sådan ja, okay. Så virker det, virker det ikke, og det virker lidt som et skam, men hmm, vil jeg godt lige sikre mig? Altså, jeg kunne lige så godt tage det. Ja. Yeah. Du ved ikke, det, det er jo den, det ligesom, er Det var også det, der det, den for at falde, er omkring og... det her. Udover, der selvfølgelig var nogle, nogle hovedprodukter, som fx proteinpulver, <clears throat> men der var vi også bare meget ærlige om, altså, som, som er virksomt, men det, du kan også bare spise mad. Æ, men der, var vi ligesom, der slog vi bare på, at Jamen, det er mere bekvemt, Det er også billigere, øh, hvad det, per kilo, hvis du skal næsten købe alt andet. Øh, og og ja, altså, det har en række sådan bekvemmelighedsfaktorer mm. og, så så, og vi var bare meget elendig omkring. Du har ikke behov for det her. Du behøver det ikke. Du kan vide dit digt protein på. Over. Og det, på en eller anden måde så går folk godt lide, at vi lidt dem. Ja. Nå, ja, men okay. du står her. Sorry, ja. jeg tabler et øhm, Ja, så Jeg står der, og så sagde jeg, nu prøv. at altså jeg havde nogle, jeg havde også penge i banken, til ligesom, hvilket jeg anbefaler, alle at alle selvstændigheder gør, at sørge for at have noget... noget øhm, en buffer. Ja, en buffer eller en art, så du, så, du kan, så du kan træffe de her beslutninger, så du kan male op i døren hjørne, hvis du lige pludselig føler, at du skal prøve noget nyt. Øhm, så nu prøver jeg bare at gøre, hvad jeg synes er spændende og interessant. Mm. Og så, be, så begynder jeg egentlig at ghoste dem endnu mere, <laughs> i forhold til de her males her. Øh, og i stedet for så samlede jeg kamera op, og begyndt at, at filme først rigtig meget filmer, og så senere også at tage billeder, øh, og gik bare op i det med liv Jeg synes, det var fucking fedt. Jeg sad så vildt mange videoer hver dag omkring forskellige tips og tricks osv., og så videre. gik ud og prøvede det, var en ude nærmest hver dag, at, at lave ting. Og efter, øh, jeg rigtig meget inden for den timeline, jeg havde givet mig selv, der, øh, der begyndte jeg at få beskeder på Instagram, om jeg kunne hyres til det her, kan du tage billeder til det her, kan du lave video til det her. Mm. Og det begyndte sådan... De to ting øh, kulminerede lidt. Ja, så begyndte jeg egentlig bare at udfase det andet arbejde mere og mere ind, og så begyndte jeg at indfase, sådan ved ikke, hvad jeg hedder, at <lødder> tage mere, mere ind, at folk ligesom henvendte sig omkring den slags arbejde. Ja. Og på den måde, så kom jeg sådan lidt igen lidt tilfældigt, men alligevel ikke, fordi jeg fuldt jo en interesse, øh, kom jeg til at, at på den måde træffe en beslutning, uden reelt, at jeg tænkte, Uden at jeg tænkte, nu har jeg træffet beslutningen, så kom jeg ligesom ind i det felt, der hed videoproduktion, og eller mm. os visuel kommunikation, og begyndte egentlig at leve af det. Sådan ja, et halvt år i jeg ligesom samlet den interesse op. Ja. Og det var jo okay, fordi, sigt. ja, så, øh, Og det var fordi, jeg handlede på det. Mm. Øhm, jeg tror, jeg kunne have siddet og kigget rigtig meget ind i mig selv, uden der sket en skid. Men <laughs> det er jo var. også det her med, fordi sådan som som jeg hører din historie her. Ja. Så den måde, som jeg vil beskrive, at... Jeg vil stadig sige, at du fandt svaret inde i dig selv. Fordi du lyttede er til din interesse. I og mig. det er det step. Selvfølgelig skal man handle på... Øh, man er altid nødt til at handle. Og ja. Man kan bare sidde og meditere dagen lang, og så sker der ting. Altså, det er sådan... Det sker ikke. Øhm, så hvordan fandt du ud af... At, altså, du, du, ved, ja, du faldt over nogle YouTube-videoer, og var sådan, det er sgu meget spændende. Mm og så, du, så prøvede du det af. Så ja. tror jeg, det er jo mere den her med at finde svaren ud for sig selv, det er mere netop at handle prøve ting af. Men det er jo meget ude for mig selv. Mm -hmm. altså, og det, jeg mener med, at svaret var ikke ind i mig selv, svaret var at kigge ud af. Ja. Det var at prøve ud af, altså at sige, hvordan føles det her, når jeg gør det her, og så altså, kan du sige, at det er en følelse ind i kroppen, men det er altså, sådan... Så, så, så for mig havde det ikke så meget men en indre rejse at gøre, og så videre. Mm. Øhm, det handlede om at prøve nogle ting af, så, og så se, om det... Øh om det føles godt, eller om det, om det var noget, jeg havde, altså, der bedt sig fast, og jeg var motiveret for at gøre osv. Men det er også igen, altså nu det er fordi hele den her begrebsverden, den er lidt væg, ikke når vi snakker. altså Ja, og i realiteten er det også skide ligegyldigt, om vi finder det inden eller uden for os selv. Det vigtigste, yeah. er at man altså, det vigtigste jeg hører dig sige det, det er, at du har fulgt din interesse. Præcis. Det er også det råd, jeg som regel giver folk. Ikke? Altså, hvis du er så privilegeret at kunne det, fordi så skal pengene nok komme til dig på en eller anden måde, hvis du, hvis du virkelig går med noget, og, og folk kan mærke, Altså du ved, det smitter når folk går meget op i noget på en eller anden måde så Det vil man gerne være en del af eller høre med om eller så videre. De personer bliver bliver øhm, interessante på en eller anden måde. men men jeg tror jeg tror min min aversion mod det der med det med det indre og så videre det er at som jeg ser det, som jeg jeg, jeg har fulgt med på siden og jeg har set en, jeg fulgte for eksempel også en en øh, en fyr på YouTube som som øh, var inde i den meget i den samme verden end det her sådan filmere og video eller hvad hedder det, ta billeder og så videre, men dygtig, dygtig fyr. Og han begyndte lige pludselig virkelig at blive indhyllet i det her sådan new age spiritualitet. Og havde for mig at se den vildeste sådan de -route derfra, <coughs> sikkert ikke for ham selv, <laughs> men og blev ja. begyndte at snakke mere og mere om om det indre hele tiden. Det handlede virkelig meget om protect your energy og, og mærke indre og du ved, hånden på brystet. Mm sidder altså alle klichéerne sidder rundt og sådan noget. Og for mig at se, så udviklede det, det blev simpelthen så egoistisk. Og jeg ved godt, at der måske kan støde, nogen siger det, men det blev simpelthen så egocentreret projekt. Altså hele tiden. Jeg kunne også se, jeg har også set mange af de personer, der er i de, i de der cirkler, hvor det handler meget om at ændre, hvor det handler meget om at have fokus på sig selv sin energi og beskytte sin energi. De skifter venner som jeg ved ikke hvad altså, det er sådan, som, som andre skifter sokker eller eller andet. altså fordi at det, bliver, det bliver mærket enormt meget efter hele tiden. Mm. Og sandheden er at rigtig mange mennesker på et eller andet tidspunkt uanset om det er tætte venner familie eller hvad det er på et eller andet tidspunkt vi mærkes ikke optimalt eller, du ved, sådan, den her, det er lidt off i dag eller sådan noget. Og der er nogle gange der i, de, i de miljøer der bliver det sådan en hård linje hvor sådan, du bidrager ikke til min, til den gode, til min gode energi. Mm. til min gode vibe eller hvad det nu kan være og så er det bare sådan nu bliver blandet til at ud i mit liv. Mm. Og jeg ser bare de her fællesskaber og sådan du ved, hvor det, det virker meget flygtigt. Det virker som folk er enormt svært ved at fastholde relationer, fordi der er så lidt, øh, det bliver så kompromilløst, fordi man konstant skal mærke efter, og hvis du konstant mærker efter, så skal du også nok også finde. noget. Altså det skal yeah. du nok. Hvis du bliver ved med at hele tiden sidde med et, hvis vi sad i et rum nu, jeg blev ved med at sidde og mærke efter i stedet for bare at tage det sådan et face value og sige, vi sidder og snakker, hvordan har jeg det med dig, når vi kigger i øjnene yeah, osv., så bliver det lige sådan, jeg skal lige, lige? Nej, jeg skal lige mærke efter, jeg skal lige mærke efter, jeg skal lige mærke, hvordan har det egentlig, hvordan har jeg det egentlig med dig? Hvordan har det egentlig? Åh, oh, det er lidt mærkeligt nu. Mm, du er <laughs> ja, ja irriterende. Kan jeg godt gå? Ja, altså, hun ja. sagde også det der før, <laughs> hun, hun kiggede lidt mærkeligt. Altså, sådan, så skal man nok finde et eller andet. Ja. Og det er det, jeg tror, der er min største aversion og største kritikpunkt mod det, der, det er, at det hurtigt bliver enormt øh, indadvendt på en, for mig at se, en negativ måde. Og det betyder ikke, at jeg ikke synes, vi ikke skal kigge ind. Altså, det er det, med, som sagt, det kan være fint at være introspektiv. Det er ikke det, jeg har et problem med. Jeg har et problem med, når det bliver et, et, en, en, forklæ, en f, øh, forklaringsmåde, eller sådan en, altså, en begrebsverden, du konstant orienterer dig efter, hvor du hele tiden skal, hele tiden skal mærke efter i dig selv. Mm. Øhm, ja, fordi og det er jo ligesom med, med den sammenhæng, jeg i hvert fald lige lavede i noget i mit hoved, det der med at, at og, bare sådan navlepilleri i sine yeah. tanker. Yeah. Øhm, det, er jo, det er jo sjovt nok meget det samme, men det her med sådan noget, at overtænker man eller reflekterer man? Ja. Yeah. Altså der er en forskel der, ikke? Jo. Og sådan mærker man efter for at mærke efter? Yeah. Eller mærker man efter for ligesom at komme frem i sit liv, eller for sådan at Fordi der er et behov for det. Ja. Altså nogle gange er der et behov for at mærke efter. Mm -hmm. Jeg anerkender fuldstændig. Jeg er ikke sådan en eller en træmand, der bare mener sådan om det hele, øh, det sådan opstår. Jeg, jeg, jeg, jeg er også kropstig på den måde. Vi kan jo også mærke, Altså, nogle gange så kan man jo godt mærke, sådan det er noget, der spænder i mit bryst lige nu. Mm. Æ, jeg trækker trækket meget overfladisk, eller hvad det nu kan være. Æ, og, og, du ved, det, det tror jeg er fint at, at være opmærksom på det. Men jeg tror, at hvis du hele tiden mærker efter, så skal du, altså, så skal du også finde ud af. Og så er der så den her anden yderlighed, der er, som jeg synes næsten er en endnu større og voldsommere faldgruppe. Det er, at hvis du konstant kigger efter, eller mærker efter en af dig selv, kigger indad, så finder du ud af, at der ikke er noget der andet. Og når du først kigger ned i det sorte hul, altså, så tror du, du åbner op for noget, som ikke er særlig rart. Altså, hvis du, du vil have ved og ved med at kigge efter det, du på et eller andet tidspunkt nå til den det er ikke altså der er ikke noget andet. Mm. Og det er det, jeg mener med, at jeg tror, jeg tror ikke særlig mange af svarene i livet ligger på at kigge indad. Jeg tror i høj grad, jeg vil aldrig have blevet, øhm, ligesom er kendt, at når jeg siger svarene ligger udad til, så mener jeg også at kigge ud på andre mennesker, andre relationer. Vi er flokdyr. Øhm, altså sådan, det er ret tydeligt, at vi gerne vil hinanden, at vi søger hinanden, mm. vi er interesserede i hinanden. Og jeg, og jeg tror, at det kommer fra en, som har sat den slags ting <coughs> helt klart over styr, fx i forhold til arbejde og den slags ting, og ligesom også noget sig, som jeg også godt kan være sådan en ego-indedvendt ting, altså, øhm, altså alt det her med sådan at dyrke sit arbejde, eller at det virker helt vildt meget. Mm. Øhm, og der tror jeg bare, jeg tror, jeg tror rigtig meget, det ligger i, hvordan vi relaterer til andre mennesker. Øhm, og hvordan at være opmærksom på vores omverden, og så videre. Og, ja. og tage den ind og opleve den. Øhm, jeg, tror, jeg tror simpelthen... At, jeg, jeg, jeg er jo verdensmester, jeg kan kigge Og det er også derfor, jeg tror, at jeg ikke er særlig godt af det. Mm. Altså, jeg tror mere, at jeg skal vende blik ud af. Ja. Altså, alle de gange, hvor jeg... det giver også god mening. Ja. Altså, det der med at vende blik ud og sige, hvor kan jeg søge inspiration? Hvordan gør andre mennesker det? Jeg altså i det yeah. <laughs> Ja, Ja, jo, præcis. <laughs> altså, du ved, i stedet for at sidde og... og meditere fire timer og kigge indad, så, så gå ud og have en god snak med mm, din, eller ja. din familie eller eller andet. Altså sådan, der er så mange gange, hvor jeg har været de gange, hvor jeg har været der er sikkert mange mennesker, der kender det, men hvis jeg for eksempel er nedtrygt eller nedstemt eller hvad, hvad det nu kan være, så har jeg helt klart en tendens til at blive indadvendt med indadvendt og trække mig mere tilbage, mm. isolere mig selv mere. Og der føles det der føles det rigtigt som, at jeg skal kigge mere indad. for det, det begynder ligesom, der er sådan en eller anden automatisk proces, hvor du føler, som, at må der jo jeg skal kigge ind i. Der må være et eller andet, der på en eller anden måde forløser mig, hvis jeg bliver ved med at kigge ind i, så får jeg en forklaring på, hvorfor jeg har det, som jeg har det. Men nogle gange, så er, hvad hedder det, sådan medicinmåde, det er at gå ud og vende blikket ud af, i stedet for at tage fat i nogen og sige, hey, skal vi ikke lige gå en tur sammen, eller et eller andet i den retning. Mm. Altså sådan, det er faktisk det stik mod, så er, hvad jeg føler, jeg har behov for. Jeg har boet på Nørrebro alene i tre år. Og, øh, og det, var også, det var der var også enormt mange perioder med øh, med ikke? Ja. Øhm, og at jeg, altså, jeg følte, jeg blev verden omhandlet så meget af mig, fordi jeg tænkte over, hvordan jeg havde det. Jeg virkelig mærkede efter, ikke? Ja, du mærker rigtig meget efter. Jeg ja. mærker rigtig meget efter. Men altså sådan, det bedste, jeg kunne gøre nogle gange, det var bare at gå en tur op på Brogade og være sådan, der er andre mennesker i verden end mig. Og hvor er det fedt lige nu, og de der, de sidder over og drikker vin. Og de er bare så ligeglade med mig. Der er en eller anden du ved et birolle mm. hvis det var en filmscene, ikke? Ja. Øhm, ikke engang en gang birolle i en statistik, øhm, ja. Men hvorfor mener du så at svaret findes indeni, hvis du har den refleksion? Mm. Jeg tror, fordi at man for mig jeg går igennem verden som en svamp og bare suger til sig af ja. inspiration og siger spændende her og spændende her alt her og så sætter sig ned, stille, trække vejret. Og være sådan, okay, jeg har fået alle de her inputs ind. Hvad føles sandt for mig? Ja. Hvad føles øh, godt i min krop? Og sige okay, det prøver jeg Ja. Så på den måde... Altså, det er jo, det er jo ikke en, man kan jo ikke skille det 100% af. Men der, hvor jeg har fået de klareste svar, er 100%, når jeg er stille med mig selv og lige kan mærke, okay, det er ikke andres inputs eller andres forventninger til mig, der gør, at jeg tænker, at det er den her vej, jeg skal gå nu. Mm så kan jeg virkelig mærke ind i mig selv, okay, hvis det netop er sådan ren interesse, hvis det er ren lyst, hvad vil jeg så gøre? Ja. Yeah. Og så er det på den måde, at jeg føler, at, at, at, at lærke helt indenfra, yeah. at jeg kan mærke, okay, så det sgu til Ja. Men er det måske der, at det sådan, altså det synes jeg ikke lyder ufornuftigt eller noget, og det har jeg også selv gjort, altså det, men for mig er det bare sådan, der sætter man jo bare lige ned og tænker sig om, Mm. I finder ud af, sådan, hvad har jeg egentlig lyst til hvad har jeg har ikke lyst til. Ja. Så det kan godt være, der er bare sådan noget, der er sådan en begrebsaversion øh, jeg har der derimod at kalde det sådan indre. Men det er fordi, det er også noget, der bliver solgt som sådan en pakke. Ja, men siger, det er lidt den her boks, det hele kommer i. Ja, ja, ikke? At hvis man søger svar i sit indre, så skal, skal jeg så også købe til retkort, <laughs> eller skal jeg så også gå til juni. Altså, jeg forstår dig godt. Ja. Det gør jeg virkelig. Men jeg synes bare, det er jo bare sådan en kognitiv proces. Der er, ikke, der er ikke så meget indre i det. Eller over mm. hjernen selvfølgelig er inde anden <laughs> øh, jer. Ja. Øh, og så er det selvfølgelig sådan, så kan man snakke om fornemmelse og sådan noget. Men jeg tror også, at alle har prøvet at sætte sig hjem og, og, og, ja, og skulle træffe en eller anden beslutning. Og så har truffet en forkerte beslutning. Mm. Og det er også derfor, nogle gange, tror jeg, at der var, og jeg kan nogle gange overtænke sådan nogle beslutninger af helvede, til, i stedet for bare at gøre dem. Ja. Og så ret kurs ændre kurs, hvis det yes. ikke fungerede. Også fordi det er lige så fedt at finde ud af, hvad man ikke skal, som hvad man skal. Ja, ja, omgange. det er vildt rart. Altså. Men der tror jeg, at for mig, det med, hvis jeg er meget op i mit hoved, hvis det virkelig bare er mine tanker, der kører rundt, hvad skal jeg nu, hvad skal jeg nu, hvilken vej jeg gå. Men hvis jeg så, som du selv sagde, lytter til min mavefornemmelse, hvis min mavefornemmelse siger noget til mig, altså den er bare, den tager sgu ikke fejl. Du kan, du kan ikke finde et eksempel, hvor den har taget fejl? Nej. For eksempel, Men du jeg tror. du mig også... den her podcast, er. Ja. <laughs> <laughs> det går nogen <et> <laughs> Ja. Men nej, det kan jeg faktisk ikke. Men, jeg ser, men det er jo også, igen, jeg ser på verden, som om man kan lære noget alt. Så sådan, okay, du ved det ikke? det er jo svært i kriterier at finde noget og tage fejl omkring. Ja. Nå, hvis du skulle give lytterne et råd til, hvad fanden de skal gøre, når de står over for en skillevej i deres liv. Hvad skal det så være? Kig ind i dig øh, <laughs> selv. Jeg er bare blevet talt omvendt. Ja, ja. Øh, nej, jeg vil sige det der med handle. Altså sådan, mm. jeg, er blevet, jeg, jeg er stor fan af det der med handles af det. Jeg ved godt, sådan nogen siger, sige: typisk maskulin energi eller sådan noget. Ikke? Det har jeg hørt meget der med feminine og maskulin energi. Det, det, jeg tror, vi bare bare se det som mennesker. ting. Det er altså kun i en god balance, maskulin og feminin energi hver gang, Jeg, jeg lige. synes jo ikke rigtig, de eksisterer. Okay. Det kan vi okay. Okay. tage ja, i den år, <laughs> Ja, ja. Øh, jeg tror klart, der er nogle karaktertræk, som vi har... Ja, fuck det. Øh, hvad hedder det... Men jeg tror, på, jeg tror på det der med at handle. Altså det gør man, fordi så, som, du, som vi også snakkede om før, så kan man korrigere, hvis det viser sig, at det ikke var det rigtigt. Nogle gange er det virkelig rart at være blevet afklaret. Ja. Det er det der med at leve i, i limbo, altså sådan, hvor man ikke har truffet en beslutning. Det, det er virkelig hårdt, synes jeg. Mm. Øh, og der, der lever jeg rigtig ofte, fordi jeg bliver vælsindet omkring ting, og jeg begynder at prøve at tænke mig ud af det. Jeg har ligesom erkendt, at jeg kan ikke kan tænke ud af ting, hvor tænkningen til at starte med er problemet. Mm. Jeg bliver nødt til at handle mig ud af det. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Mm. Og det kan være enormt befriende at gøre det, Og man finder ud af, at det ikke er så farligt. Er, nogle gange så kan man køre så langt ned et spor. Det er også en af mine, mine indvendinger mod det her at man går gå ind i det indre hele tiden. Man kommer så langt ned et spor, at man slet ikke kan se sporet længere. Ja. Altså, der er ikke nogen vej længere, fordi man har stiget sig blindt eller tænkt sig blindt på det. Øh, og så bliver man simpelthen nødt til at gå ud. Nogle gange kan det være noget så banalt som at gå en tur, som du sagde, eller gå ud og prøve det af og mærke, hvordan det føles og så videre, men det der med at handle er jeg virkelig blevet en stor fan af. Ja. At det, der bliver nødt nød til at være en eller anden form for handling koblet med alt det der tænkeræs, øh, tankeræs, eller så, øh, så ender man i en Fedt. Ja. Tak, Morten. Det var så lidt. Det var det for nu. Ja. Tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med. Tak. <laughs> Tusind tak til dig, der har lyttet med.